Pjotja e dytë, përshikon e ndëluar, Abdullaziz Elvurahi, nga Kosova. Pjotja e në disavdezën nga Kosova, duke thënë, gjendet këtu tek nejë qendra i mamë Albani, ndërsa tani e ndërshua nejme në kësa i qendra, pra më parë, që e qendra i mamë Albani. Ata që themeluan qendrën janë prej mbrojtësve të ali hasan il Harebiut, dhe bëjnë drevira duke thënë se ata nuk i mbrojnë nga bimën dhe ti, por se ato janë gabime i shtihadije dhe nuk të nëzirin për e mërhegjit, dhe së fundi janë lidhër me një shoqat që që dhe shoqata Elbir. Ne kemi dëgjuar kritikën e shikë rabis për të shoqat, e po ashtu kemi dëgjuar që edhe shikë mëgbil ka folur për të. Po ashtu shikë ndëruar shumë për e tyre i kësderojnë Jahja Elhajurin, Abdullah Ibn Gjimbrinin, Meshur Hasan Elselmanin, Muhammed Muhtar Shinkitin dhe Felil Harbin, pra i bëjnë dhe i konsiderojnë ata për ehlisunetit dhe gjematit, dhe thonë se ata janë se lefi, mirë po kam gabime, dhe ato gabime nuk i nëzirin ata nga ehlisuneti. Ka disa të rinjë që janë mashtruar nga këta student, të cilët temeluan këtë shocat, pra i qendër një mam Albani, dhe që pretendojnë se lefizmin, nda i cilë është këshilla juaj shi gunderuar në lidhje me këtë, Allahu ju bekoftë. Për gjithë shikhu, Abduraziz Elburaj, Allah rruajt. Ali i Ben Hasan el Halabi ka shfaqër një davet të ri pas dheke se Shekhe Albanit. Kështu rruga që a i ndjek tani nuk është a një ta rrug të cilën ndishte kur Shekhe Albani, Allah më sheroft ishte gjallë. Pra davetit ti tani është davet hisbi dhe të mjërë thonë të i vetë të në fakti që a i ka i qojtur faqën e ti në internet le kulli se lefiin, pra për të gjithë se lefitë. E nëse shikon se kush janë ata se lefit të cilët ndodhe në fajqen e ti, të të gjese ata janë të rëzuarit pra të kritikuarit si Ebu Hasan, Ma'ribi, Adnan Arur, El Magrawi, Muhammed Hasan, e të tjerë përveshtyre. Pra kjo të mjëfton, si sot një shprej urtë arabe, zojtë e të njëjitit soj rinë bashkë. E nëse ti shikon se emrat e dëlluar të një davetit saksuar janë njëres të devijuar të, Ather kjo tregon se rruga e këtyre njerëzve nuk është e drejtë. Pra ata që ndodhen në qendrën e El Albani, që pastaj e kanë ndryshuar emën, kjo tregon se ata kanë ndryshuar në brëndësinë e tyre, nga se emri Imam Albani nuk është turp. Emri Albani s'është as turp e as gëbind. Por kjo tregon se këtu ka diçka. Pastaj fakti që ata shfaqin emra të personave, mbas të cilëve fshihen njerëz të bidatit dhe devimit, siç është Ali Hasan el Halabi, Në kusht është i ngjashëm me të si Meshul Hasan apo të tjerë, emrat e tyre të tregojnë se Davedi tyre është Davet Hizbi, pra është Davet Hizbi. Dhe nëse ne na fshihet bidati dikujt, neve, neve s'mund të na fshihet shoqëria e tij. Pra ne ata nuk mund të na fshijm shoqëruësit e tyre. I kemi parë rënien e tre Ali i ibn Hasan el Halabiot, njëra mbasë tjetrës, që Kuraj ish kroi para fënën e librit të Morad Shukrit, gjithëja i nuk e pranon, për librin të cilin e refuzuan djetarët, pastaj, kura të edënuan djetarët, a i filloj të refuzon të djetarët e komisionit të përërshëm të fetvave, pastaj, kura shfaq i rgjaje në fjallët e ti, në parathënën e librit Fitnetu të të të këfir, a diska të til, filloj të justifikohi se ka ndërshuar fjallën e ti në një tjetër librë, kështu a i për plaset sa nd Përëndaj, Allahu ju bekoft, djetarët e komisionit të përreshëm të fedbave, kanë sjaruar diska dhe djëmë njësë ti që më herët, dhe ata janë nga të parët të cilët kanë folur kundër ti. Davet i tjë është davet hisbi, dhe mjafton që a i shkonë, prashoqyrojët me Ebul Hasanin, me Mëgrawin, me Nënarurin e tjerë, Kështu a i së mund të hejsh dorë për e tyre, sepse a i dhe ata janë një dorë e vetme dhe në një rrugë të vetme. Pra ndaj ne o themi këture vëgëzërve prej Kosove, gjithashtu, korigjoni vetët tuaja dhe këtheonit e klibri Allahot dhe suneti i të dërguajt Allah s.a.w. dhe lerën i dhe vijuarit të cilët nuk esi në rrugën e drejtë dhe s'ka nevojt të zhin një shtifikime për atë të që i është dore qartë gjendja si kur djeli në mes të didës duke thënë se këto janë qështje ishti hadija. Këto qështje nuk mi aftojnë për të nëzjera të nga e lisoneti. Nëse mendonë se këto qështje nuk mi aftojnë për të nëzjera të nga e lisoneti, a mendonë ti se ato të regojnë se a i ka devijuar? Nëse mendonë se ato të regojnë që a i ka devijuar dhe ka mbetur ventëm dhe gjukohet nëse ka dalë apo jo nga e lisoneti, a tërë kjo mi aftonë që ti ta braktisës atë. Pra, e dorëror vlaqit ta braktisësh atë. Pra më pakta, braktisësh atë dhe ndiq njerëzit e dijes derisa të bëhet e qartë për ty gjendja e tij. Nëse ti nuk mund të gjikosh mbi të me bidat dhe nuk e shikon veten të aftë që ta gjikosh atë, pra Ali Hasan me bidat, atëherë letje devijimi që ai ka i mjaftuoshëm për ty që ta gjikosh atë me devijim, veçëndror këtu. Le të mjafton ty që ta braktisësh atë për sa kohë që ai është në davet të devijuar. Amma që të thuash se kjo nuk është mjaftueshme që ai të gjykohet në bidat, ndonse ai është në buzë të bidatit, prap prap e ti prapse prapë mbron atë, ky nuk është menher selafi. Ky nuk është menher selafi dhe nuk është rruga selafie. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah, Allahu teqof. Selafet e parë devotshëm, ndataj që ecën rrugës së tyre, nuk heshtnin nëse shikonin një gabim tek dikush, por she këshillonin dhe sqaronin atë. Amma që të mbrosh atë dhe të presësh, dhe risa të bëjt bitaci, atëherë me sti dhe ati, do të ndofë diqka. Jo, jo, Allahut bekoftë. Të mjafton që që ti je me fjalen, pra jemë pak, që prej ulemave, synetit, kaj që e bëjnë bitaci, dhe brej tyre, kaj që thonë se a i është i devijuar. Të mjafton kjo që ti brahtisë shëta. Kjo pra të mjafton ty që ti brahtisë shëta. Kështu që rishikoj e vetën tënde. Lus Allahun e lartësuar që të jap sukses dhe saksi